dan halo miru bal khay Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhan هل لي غير نورك هادي ا يا رب الناس ا استنوت ا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن <تصفيق> prote per nostra due hoćeli govoriti o, o važnjem pitanju koje smo spomenuli dva uvoda. Danas ćemo im se samo dovezati na tu temi. Ako se sećate u našem prvom druženju repili smo da svaka Zalutara skupina i inače svaka skupina mislana za sebe kaže da svoje temele gradi napol Anjas Unut. Dovolno meštevstupaju izvlači duka za iz kurhan suhaliski tekstura. Še kolesanu taimije u minheja gesunneti nebavije i djelo, koje se štampa osam i koje on iz trennaz, a koje odmor rafilijskim učenjacima koji su napisali djero min heđul kerameti fi ma' arifatim imene odnosno staza i lukuta inače plemeni tosti kako da spoznaš šijski medhedlji imene odnosno oni počivaju svoj medhed na اتو سيهدنا شعيه دالوا سنبساتي موشيه شيخ الاسنبن تانيه لانيما اتغوار يوسف نيغو اميستو مينهاج الكرامة في معرفة الإمامة اتغوار يوم مينهاج سنتي نبغييتي في رد على شعة الوقادريتي ايو دوريز مجيوستالوغا Uzima citati iz tog njihovog dijela, so, svakopili se svi da napišu to djelo. I kaže, ovo je autor, a rekao je, kaže, naš ših Pousi. I njegov, njegovu I kaže, každa sva so glavom rohanom. I da učini Allah Žarašanom, kaže, njegovu dušu svetom, pročisti i tako dalje kaže i rekao da jedina spašena skupina vi znate da postoji haleb da su se kršćani podijelili na 71 grupu iftar iftar apetil yahud kako dolazi kaže se kaže jevi na 71 grupu i različno kaže kršćan je 72 skupine ili grupe i kaže moj umet će se različiti na 73 skupine i kaže i svaka od tih skupina je kaže u vatri osim de nebi. Pa kažu ko je ta skupina u rivajetom Hrudi i temredi ostali ma ena rijeva ushabi, ova rivajet je slabo. Njega čovjek je raspiče jednom poku naše dubine. Kad to na skupina čovjek samjai moj dubar rasfar. Kaže shi je ana fi bi. Kaže voj dokaz nama da su mi kaže šije imamija ta spasena skupina. I kaže do sunu, kaže fa badna firqa tanajih je firqatu al-imamiyya. I kaže, našli smo, nakon svih šarijanskih tekstova i dokaza, da je spašena skupina, skupina Imanija, odnosni na šarije. Profi Gešije. Onda še Polisani Juntemije, odgovara na to, na nekoliko stranica. Šta nas zanima ovdje? Ako se sjećate, kad smo govorili u prvom dersu, rekli smo da svi, oni koji su u islamu, i pripisuju se islamu, a zavutali su od Quran i suneta, svoje temelje vraće bazirano u Quran i sunetu. Niko nije rekao ispod tada, niko nije došao i izmislio nešto. Nego sve baziraju na Koran i Sunnetu. Pa čak i oni koji su u osnovi svoje akide, a rekli da je Koran izmijenjen, a to su šije ofilije. Ili <clears throat> onaj fanatični šije i njihovi učenjaci koji su čak pisali knjige tu tutimu. I mnogi drugi sprave. I govorili smo, ako se sjećate onda da uzrok tih glutanja Je ajati koji su manje jasne prirode. I ako se sjećate, spominjali smo ajati koji su muhkem koji su tešabi. I još nismo to završili. I u prošlom tersu isto smo isto smo tmucu spominjali, govorili, još njavali. I danas dvijedne lahi ta'ala prilike ćemo završiti. Oba je dio po pitanju anita koji smo tešerbi, ja ni koji smo mohkemi. Navodi imam al-tabari u somi tafsiru i navodi Abdul Rahman ibn ibn al tafsiru. To su tafsira vraćo osnova tafsirki znamnosti kod ehli sunnata wa jamaata. Hvala Allah, oba dva tefsira su prisutna kod nas tako da se možemo vraćati na te izmati ili informacije, znanje i vredati koji su i ovaj otvor, i radostan i koji nisu. Pošto je još jedan tefsir, tefsira para zlata, Jenerije, koji je na nivou ta dva tefzira. I ovo so tri tefsira koji su zlato. Neko ce već dobro-pobro, tu je tafsir Ibn tu je tafsir Ibn Ketira, tu je tafsir Ibn Ketira i niti tafsir Kultubija, niti tafsir Ibn Ketira, niti tafsir Ibn Arabija, niti tafsir Ubaqa Časasa i ostali Hkama Al-Kur'an nisu na nivou ovoga tafsira ili ova minuta. Zato što ovi tafsiri Imam Qadari Abdurrahman <imit> ibn Abi Hatim ar-Razi, ibn svoje tafsire baziraju na lanscm al-Nasr al-Nasraca. ajet dolaze sa lanscm al-Nasr al-Nasraca do Allaha u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je tumačio taj ajet? Ako ne dolje sa Rahmanu sallallahu alejhi ve sellem, radi se nagovor aṣḥāba sanscm al-Nasr al-Nasraca. Zatim nagovore tabi'una i sa lancima prenosila sa svetu prema svetu. Međutim, ovo bračan nije kraj. Naime, svaki taj lanac prenosilaca pogliježe mikroskopskom upogledu. Jesu li ti li vajeti vjerodostojni ili nisu vjerodostojni, odnosno jesu li prenosilaci pouzdani ili nisu pouzdani. I to su hiljade podataka, hiljade informacije, hiljade vajeta, hiljade, hiljade. Tako da dan dana se još nije rodio onaj koji je bar teksio pa da ne ja uzeo Ivanitkova davno nije tahtirig Najviše truda na to je radio Ahmed Şakir i to je sa njegovom revikacijom se taj štampo 25 tomova Međutim Ahmed Şakir čani određeni ono je trebao da se bedes od save končanja koji mnogo hrari šeha Al-Bani, rahimahullahi, ustali. Jednom najvećim anglih za, prošlu vas povjeća. Najveće prudu Božu. Međutim, nije sve rivajte verifikova. Mnogo rivajte izostavili. I ni uspio završiti resnih tutama. I danas još uvijek, ja ne znam da se rodi nekom, koji bi uspio završiti. Ista stvari sa tafsirom Abdurrahmanim Nebihatim Ar-Razi a rivajati, međutim, nikoga još li verifikovao nije. A da bi se to uradilo, potrebna je čita obraćama četa islamskih učenjaka u hadijskoj nauci. Pa da se svaki dio podijeli na nekoga, da bi se to uverikulo, svaki se, da se razradi, da bi se tačka negim. Znači, bilježava trojica u svojim tefsirima, da je iklima, jer pa tada su rekli po pitanju muhkema, والمتشابه كذا المحكم يعمل به كذا آياتي coi su muhkam yasne prirody halal halal yasna dvajce selemu brazic kaza يعمل به podima se radi postupa pročitaš yasna stvar wal mutashabih kaže što se tiče mu tešabiha, ajeta koji su mas, manje jasne prirode, dosmislenog značenja, kaže vjeruje se u to, imamo iman, to od Allaha djallahu a'ala, međutim, ne radi se po tome. I isto ga se ne izlači propis. Zbog čega? Jer su manje jasne prirode. Dočim, mohkem, ja Allah subhanahu wa ta'ala spomenuje u Kur'anu, i spominje vjernike. Kaže Jakulune. Kaže za vjernici, govori Allahom poslaniku s.a.a.s. Kad će se već jedan put objaviti? Ajiti. فالله سبحانه وتعالى جزاته ببيانه آياته كويس انكم بتكازون الدرس محكمات يقدر يستبين بها اذا كان شيء والذين في قلوبهم مرض Nakon što sovnjavili jasni ajti u kojim se spominjava i drugevna tihela qita'lu i spominjaju solima borba, ura'ytal ladinete ulobi marovu njenvuruna ilih nadvorel makšigi minal melud. Nakon što su jasni ajti sviši, u kojim se spominje borba na Allahom putu, govorili su kače, kače da se i Allah subhaneva ta'la šta? Spominje suru i suru, koja je muhkena i u koji se spominje qitaar borba. I kaže Allahum klasaniku, raeite l-ledine fi qlubih maragun. I kaže vidio onih u čime srcima bolest. Nifak. Janžarune i ilai... ej, kako gledaju utjede? Naudal maqsi minal mevti. Poput onoga, nakoga je se spustila. I to su imali prilike da vidu oni u tješkim momentima. Poput onog vrata koji bilo ovdje na našem prostoru. Kada dođu tješki trenuci, kada je se približna, ljudi zakoče svojim pogledima. I Allah spominje to znači. Ali Allah spominje suru, kaže koja muhke ne. Koja muhke, jasne prirode i u kojoj se spominje borba jasne prirode. Ajde toga odehažu u odvojice učenjaka tabi'na da muhtemati ajeti su jasni i ponima se radi postupi izla, se profi si halal jasni haram jasni i onda kažu a mutashabih ajeti, ko se mu spomenu, kaže yu'men bi vjerimo kažu te ajeta wala yu'mel bi Ali majuti in poti majeti masih? Ne radhi. Spomni imam Šaqibi. Imam Šaqibi jeberačo l'imama umeta ehli sunata veljama'ata, ja samobijegendarnovi odbastu nisočuri. Napisao in jeko liko djela bezkujih ehli sunja kanasihova vjera bi djela Nešto kaže, ne do Allah je lešanom ali nešto bi manjkalo. Napisao je djelo koje zove Al-I'at-Ishan, i ono je ovdje među nama prisutno, koje se štampa u dva toma, koje govore u Novotarima. I napisao je djelo koje zove Al-Muvafaqat, djelo u usulu kojeg niko napisao nije u četiri toma, i to je djelo kod nas prisutno, alhamdulillah. Da ja koj ne posjedje elmuwafakat, ne ima šta govoriti Allahu dželle šadu jem. Pogotovo teški meselana. Nemojte misiti da mesela akide <tri> Samo drugi tom tog djele braćo, ovo su informacije koje će trebati ovako se i uči, ovako se onaj koji traži znanje, ima informacija kod sebe Samo drugi tom je nastavio kaže ima nešto što se govore u našoj djeli koja je osnovan kaže el Shari'iya. Ili uzvišeni shari'atski ciljevi. Shari'atski ciljeva imamo? Pet. To je hivvu dini, hivvu nefsi, hivvu al-aqli, hivvu al al mali vahivvu nefsi. Eee... Uh, Pogoda, poga, nefsi. Nefsi. Kajži prvo aspari, kajži čuvanje vjeri. Kako da se očuva vjera? Druga stvar, čuvanje života. Treća, čuva razuma. Čuvanje razuma. Četvrta je čuvanje imetka. I peta, čuvanje poroda. I čita, drugi tom je namijenio tom pogledaju. A to su stvari koje danas najviše da staru u vremenu u kojem živimo. I ako ne bude daja imao razrađenu ovu stvar, često će pasti u zamke i klovke. A za sobom će drugi da povede. <tip> Dolgo imam način, šao ti gusume, ja ti sam drugome tom, spomeni jedan ribaiv. Govor, abu laha ima देखा है इसमें जोस्ता होगा दया الله इब्न उमर الله quando sei arrivato nati caso Abdullah ibn Umar su elenco ويكاجي لكو عبدالله قل عمر توسو نايقورا الله وبييكا خويا كستويل شيراق خلق الله يرحمك الله توسو كاجي نايقورا الله وبييكا خويا كستويل إنهم انطلقوا إلى آيات المتشارد إلي إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار كاجي usmjerili su svoje, ili svoju doloviju prema ajetima koje su objavljeni zbog nevjernika. Ajeti u kojima se opisuje stanje nevjernika i mušnika. I šta su kažu David? Zatim su ih kaže usmjerili na muhmine. Ovo je govor šafi u alijer, to je svam. Neavdova je Kad bi ovdje rekao, upitamo u Haridžima, reku da su najgora vrsta Allahovi istorovat. I kaže zbog čega, zato što su kaže, ajete koji su objavljene izbog ušnika i nevjernika, usmjerao na koga? Na mutmine. Je se spominje Kufr i koji se odnosi na nevjernike, on bi usmjerao na koga? Na mutmine. Da se odnosi na njega. Odma tebe nađu ljuda. I odma va entra c'ho. Vi leggi Imam Bukhari sul suo sahih. Ma c'ho da spomeniamo il laas per noi si la c'è agosto ni verosto ni tako dai. Spomeniamo che Imam Bukhari sul suo sahih. U po nakon uspostala nadoka za nadima. Nakon uspostala nadoka za nadima. I zatim spomenje wa jtogor Abdullah ibn Umar muallakan. Što znači muallakan? Bez lanca prenosila ca. Ova kad obru sahih u Bukhariye rivayet koji je muallak, bez lanca prenosila ca čovit bi reklo nema seneda. To ne vredi ništa. Međutim poznato da islam skučajaci soudavali ogromno razumivane i ogromno pažnju na tahliqate Bukhariye. Pa je Hafid ibn Hajjar u Fethu, Fethu al-Bari, na komentar Bukhariya u Sahiha, te seri va pliko i sumu Allah pokushavu, da je nadje lana snosilasa, kot u bilježi sa spojim imam zempenosilasa. Vod ma naslede čo imam Bukhari, alnosno imam Hafid ibn Hajjar laskalari, kaže so so da ova rivayet bijaži imam Tadarib u tahdibu al athar sa verodostavim lancem prenosiraca. I ja sam savi sa al athar i naslul da je lanač prenosla tatarke potpuno Šta? Da kaže Abdullah ibn Umar da ono što je oglavno dajeta i odnosi se na muclika i nevjernike kariđe bi uzimali i to usmiravali na koga? نا بيالي كمسلماني <تصفيق> ذاته <زتو> كاجه سبحانه وتعالى وما كان الله lijedin na qouman fa'ad hatta yatabayyana lahum ma yataqoon nikada allah jalla shanu neki narod obakuje vec uputio na i odao uzam barade nakon što im je došla uputa. Ba'da i hedahu. Nakon što im je poslao uputu. Hatta je tabedjena lehum ma je taqul. Sve ne bi jasno pojasnio što je to taqva. I čega se treba bojati i što treba da se rada. Allah subhanahu wa ta'ala neće neki narod Podestim zabludu. U propasti u dalalet osim nakon što im jasno pojasni ono sačime posol postaneg. Podnas na kaže: "Hatte tadayna lahum ma yattaqun." Samo mi bude pojasnio šta je to čega se trebaju da boje odnosno da bude tu prisutna takwa. O demais taqun Islamski učenjaci definišu na mnoge načine. Pa kažu, takva je ovo, takva je ono. Međutim, ono na čemu se svi jedini bez prigovora kažu, takva je stvarno što Allah dželle šanure da to ispoštuješ, uradiš. A ono što Allah dželle šanure zabrani, da to odma šta ostaviš. I to je takva. Inače na rodiču donale, tu znamo da svedokim ne bude jasno. Šta je ono što moraju izvršavati? Ako ne učini. I zatim isto tako s druge strane bude im jasno šta je ono što moraju ostaviti, a to učini. Nakon toga šta? Odlaze u balade iza. I mako se otiše sve skupine od balade. Sve. Nakon što se im doši jasni dokazi. Insan može otići u zabludu, nema dobro. Međutim, nakon što ti dođe čovjek i doneseti dokaze i pojasniti ono što je hapka istina, a ti to odbiješ i dalje ideš kako si ti razumio, nema više toga. Osim ako se Allah Ćalašanom tokom insanu svi vidim. I onda ćeš vidjeti toga insana, samo to ne. Samo to ne. Samo odlazi. Zlatu se treba vrćati kome? Islamski mučanje. Namudi svoje dostanje ilu aritom i hadithom. I sad ćete vidjet kako se je koda jedno za drugim. Da jedan od oshaba. Reka Allahom posljedniku alaih s-salatu wa s-salam. Nakon što je došo ratni plijen, pa don s-sakubi hoće ga djeli, narodom kaje, ya Muhammed, O Muhammede, kaje pravedno, kaje podjelju, si, kaje netravedan u podjelju. Allah ilu aritio Bila želim nebise jeho Musanif i ostalim. Muhammede, u ribaetu, nejde ga spomeni čak. Nisa imenom da je on Allahum, jerovjesnik, ili poslanik, nego čak sam udje šta, na njegovo ime, Muhammed. Allah, kalešanuhu, Allaho, poslanika sallallahu alaihi wa sallame, spomni na koliko hočete, mi esale on nebije, jerovjesnik. Rasulullah, poslanik posat od Allahum, jerovjesan. A kar spominje Mohammeda spominje gada Sana i ljevšim osobinama kaje Mohammedun rasulullahi Mohammede kaje Allaho posani Walladzina na'hu Ashida'u ila l-kuffari Ruhama veynahum Vovram edhielu ajta samodovde morim oddev sokuža Zanebi sališo uto Rati še mose morda bi idnilahi ta'a Ako Da te kaje Budi kaže prav eden ti kaže zaista nepravedno djelište. Najte što kažu učenjaci. Osime oni koji su u balareku i koji tonu jeste da udaraju na one koji nose šta? Invalidi. Poslanik sallallahu alejhi ve ona koji se naviša, Allah dželle šanu boji i ona je koji najpravedniji, oni su drgnali njega. Zatim kaže između ostala Omar Allah poslan Veneku si da može držem glavu. Pamu kaže iz njega bi poroda će se pojaviti i onda dolazi Hadito Kharijiyama. I zaista od ovoga čovjeka se poradirle, znači ta generacija Kharijija. Sada kaže bo Isakahuweni. Spomnio se na prošli put a na desku i opet ga spomnim. Jer čeka. Ispomnio sa njemu situaciju, opet se sjećate kad su bili u zatvoru. Pa su bili jednoj čeli tamo su bili i haridžije, bili su i takfirđije, bili su i jovi, bili su oni. Pa su bilo Filippo, on raspalio Pa jedan od njiha, znate kada je rekao, ono sam ne spomenuo. Kaže on, raspaljeni su, kažu meselama. Vi ste nemirnici ovo tamo. Pa smo kaže raspaljeni šta ni malo, dajte doka, dokaz, dokaz, dokaz. U nekim, kaže, ajeti mele hadinitima, kad se nismo, kaže, nismo oni zajedniči u neki, šinana će neka osoba. Vraćajmo to na učenjake, na to mi to. Jo. Ne vraćamo kad učenjake. Kaže on: "Mi djelu, a mi Kaže to, su kao ljudi. Zapamtili ste ajta aj hadisa, aj za jene što je jezika, i mi smo ljudi. Znam arapski, znam da što ajta aj hadisa, aj da mi pro tebi رمي ti од. Ne vraćaj na učenjake, zboče. Da slušaj učenjake. Ne mira tučne ljudi da se riješ kome vrati, tonda ti ostaješ on. I moraš sa njim tri dana govori, neće, primati je tu ti misliš. Jer ti je slušio šta u nemu. Kaže murđije, murtedi, malotari, ne vraćamo se kažem njima, nego čemu? Mojome i tvojome svatanju ajeta. Primjera. A ako ti dođeš sa govorom učenjaka i razum ajeta, kao što godi ozumili, on to pobija i negdje, nego samo onako kako on ozumi svatanju. يجب أن يكون هناك شئ لك وصول المصنف يجب كتاب الشرية كتاب الشرية يجب كتاب الشرية يجب أن يكون هناك عدوه في كل هذه عدوه منذ 370 يجري إما توديه يومتهم A imate ga u šest umgova. U jednom je tomu samo svojmaniti lanci prenosilaca hafi, vađur, ima mumeta u Akridi. I u hadijetu. I Akridu je svusvrstao ovo djelo sa lancima prenosilaca. Braćo, ovo je jaka i rameta. Danas imate nude dođe i otvori novu knjigu koju se napisao neko prije tri godine. Živući neki kao biva šeh. I on ti ovako otvori i onda svojim muridima uzme i uči kako treba da se radi, šta treba da se znači, kako treba da se tekfiri umetnu slibana. <tus> Zašto se ne da će ima knjige Selefa? Ne imame umeta. Zato što tebe se na taj način neće tamo naći. Neće tako naći. Ovo je dijelo od šest tomova je vraćom moja draga s svaki vajet je i njegovih vrlo stojnosti. Dakle, ovaj sadr vajet koji ćemo radnosti bilježi im najviše i u svojem muslanjetvu. U 21. tomu koji je kod ne, 21. tom, odnosno zadnji tom muslanjetva, ima od 15 tomov, ima god 26 tomova, 21. odnosno ovi drugi pet toma jeste sadržav. U pogledu kharidijama. يقول النبشيب حدثنا ياحي ابن آدم ياحي ابن آدم حاتي زمتا إما قال حدثنا سوفيان هذا سوفيان يم ييني على أكثر قولة رأيت سوفيان يم ييني حرف زمتا أطقا ونفودي لأتنسبت ود معمر معمر يسته يدو مجد الإليني أطقا ونفودي لأتنسبت ود عبد الله بن عبد الله بن طاوس يسته سين شنون za kojega učenjaci kaže bio jedalu al-ilmi barto znanja i potom to priznat an edi osvoga kaže Fiyakira etilo qur'ani Uliwajtu uvama yusibahum Fiyakira etilo qur'ani I ono uštanu padajo klopki, zamki, ištej pogajah priliko mučenja qur'ana razumijeva na kur'anskih ayeta Nima I kaje yukminu fi muhkanihi ili ala muhkanihi Kaže, vjeruju u jasne ajete koji su u Koran. Čita jasno, namaz, zekar, radna kutama. Mm. I kaže, odlaze u zabrudu fi mušeri, u najmutešabih. U i vajetmi, odnos u vajetma koji su mutešabih. Koji su <coughs> voskusteni prirodi. <coughs> znači, vjeruju ke najete i rade ponjima nisu nisuubi, neznalice Međuti odnaze u zadu gdje vi mute še vi. U ajetima koji su mute šebi odnosno bos is nepride I zatim kaže je tu var se fote ko nehraben nebi, a oni koji posjedi zanje kažu Vjerujmo u takve ajto nosine za nazivu. Tomačenje i i ne trabujte izvruz ajto razumijem. Zatim ide dalje Šaupin u Jatissuamo i onda kaže da je rekao Sa'idinu Žubeyja. Da su Haridije, kaže, pale u klopku ما ينادي و ايات من كل متشابه ان هذا دي كاجي پوпут ايتها ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هاوليكو ينسودو بونومست الله جل شاعب يوا كاجي توس نبي بيتي فا كاجو كدري دي كاجي يدمو سودي من كوي نابسوديم يما كوي يابسوديم يما اللهو قانون كاجي تيس يسوديمو لازو هاتيسي ملي ريكيو تاكاي Ka postoje vršički in nevjenički piđo to pilih pe ume znači ne znači da je ima je. Međutim, radši, mi moramo biti pravidni. Boga je ima je on dolazi, peko ime lahije, od sejde ima Džubeira, ima lahija je slap, ono se se nečem, on ne ga račati i spomenem o samogu da zbog čega da se ukazem nebu na nebu slapost. Zatim od Mutašabih ajeta jesu svi ajeti koji govori o Allahovi i svoji sujma. I mi smo onaj ajeta ko se sjećate ko ubije mu, mu'mina, lirnika, muta'amidanta, jazavumu, jehennamu, kako se sjećate ajeta i smo kutumačili. je tu ajeta i Mutašabih. I za njim se je potegno i povere. Pogotovo kad se vrati na tumačenjem na basa, mi su smakre to tako dosta, zaboravljajući na kur'anske ajete koji pojašnjavaju taj ajet mm. i zaboravljajući na hadife, a tako je ridili. Prvo se gleda na kur'anski ajet, ali ima da tumaču i zatim na hadif, zatim ma gobi. A ushala i zatim ostali. U ovde, po pitanju Mutašabi ajeta ili ajeta koji govore o Svi Fatima, mnogi su pali na ispit. Mimo Haridjija tu si parla gemmie tu si parla caderie tu si parla asaire tu si parla matorie tu si parla mortezele io stare e svi su otishli uzab jeda smalla jala shanu kaje Ovi svi ostali, jedi su to neglirali, po, apsolutno poput jahvija. Drugi su to virili i prineseno tumačenje davali. Doći ehdo sunet je stao na tome. Zato što je džma'a sahaba na tome da se Allahuva svojstva ne tumače, nego se staje kako su spominuta. I to je džma'a sahaba i nju spominje. Ima benta u svome djelu koji se zove el tu koja ima na štampu su devetomova. I ovdje sam naje donio da ćemo razređio atinu temi sa priskorobih dnevna. Ibnu Bapha ima učileni islam s učenjaka muhaddi ita i učenjaka akide koje napisao delo Iba' i koji za štampo devetoma svo akide sa lancima prenosivaca. I to malo da je ovo posjedujo. Ionamo di jma'o sahaba da Allah A kaže bar bahari ušerhu Ko se kaže raziđe sa shabima ti eđi šeđ' in ka fara. Ko se kaže sa shabima iđmaoma shaba raziđe kaže bilo u čemu, postaj ne bi bilo. Ako bi uzirio izravo za gotovom lekal balenna, mi bi otešli za godom. Ako bi sad uzirio govor imama Berbehag, navako košto je nam da. Pogledamo kad on kaže tamo na kraju svoga djela, kaže ovo što god se napisao tamo neko ne tira jedan hrv, nije kaženak i djadi su netvađama. Ovo je graćom moja grada neprivadio. I blok čega? Našeće išma ashaba u fikskome sali. I sad dođe nekim djučenjaka raziđe se sa tim išma ashaba u fikhu. Nekom u fikskom pitanju, pravne prirode. Da li zbog te ova postoje nemljenik? Ne. Nego se so ovdje ludira na stvari koje su so akidatske prirode. Pa iako su akiteske prirode, šta ćete sa ašarijom? Ja? Ašarijom, ja. sa baturidjama, ma'tezirama i tako dalje, koji recimo tehnili Allahuva želešanu u svoj stran. Iđma ashaba je takav, da se ne tehnili, oni to tehnili. Prinosemo no to mačinima i potom pita, hoćeš izmatati, ne vidi smo ovdje biljan, znači ovdje mora bit se jako opazio. Zatim, isto tako, jedna od tiha neta kaže tih u Yedullahi fevqa ejdihi. Kad su davali zaprit, Allahume posaniku sallallahu alayhi wa sallam tahta <laughs> šeđeri, tako dolazi <laughs> se u istoj suri. to je bilo, znači, na hudejdihi. I je Otman rabi Allahumu <laughs> anhum postat, postanje Allaho <laughs> posanika sallallahu <laughs> alayhi wa sallam i kad uzeli tamo i kad došao nije zaubijen, Allaho posaniki sallallahu alayhi wa sallam da mu dabnu Prisabu nesmakt, da se kremeni ne? Namo. Pasud alazili dava l-prisabu, yallah jelashanu -je. talqa aydihil. Allaho wa yruka, rukh iznad niho bihruku bilaka, sudava l-prisabu nakla. Ehlu sunat al kako talu ka izbeidala. Dakle. Leysa ke medzihi šeidi. Şey. Nishta nemu odnegov ihthorena nalik niya. Vohu sami un-nusir. Oni ona iko ičuhi vidi. Ima išluhi vidi kakavi nesnamu. A ništa nemamo nalit nije pa kažu ako nam dođe aje u kojem se opisuje da lađala šano nešto za sebe kaže ima to se pritvrđuje ali se ne u opisivanje kejfeta kako zvano kako to izgleda Jedan od mufasira muqatel je ude po bitanu zavuta i za svojom povodi umeta gdje je on sve ajete koji govore o Allahovim dželješanu svojstvima tumačio kao što ih imaju živa bića. I, I došli su znači džehmije koji su sve te ajete zanijekali, a zatim su došli među ostalog amaturi koji su te ajete tefsiride, odnosno usmjerili tepilo na značenje. Pa kažu, jedu Allah je tevkaj kudratu Allahi ili kudratu Allahi. Jak ili snaga Allaha te da šamo, kaže ne misli se ovdje na ruki. Međutim te, selef, ako ispomenete ruka, ruka, kakva je ne znamo. Zati nakon ovoga, još ćemo prije samo na kaderija. Spomenuli smo znači u Kako znači u razumijevanju te šarbiha su skrenuli. Između njih i skupina koja se zovu er-Qadarije. Koje su jekali Allah dželle šanu qadar. Allahovo su jekali. Jere su da je čovjek udat opšta sloboda. On radi što hoće. Je l'a dželle šane mu nije naredio da on nas je ili usta što bi baš je pojasnio. Nego on taj koji to čini. Je za zato <coughs> Nije već unak pridogledio od njemu da to mora učiniti. Nije ču znaći Allah-u Kader. Jedno bakla u svome devode dana, u četvrtom tomu spominje, govore islamske učenjaka po pitanju Kaderija. Ima opilike on desetak stranica. Mm -hmm. Gdje jedni ih smatraju jedni ih smatraju nerjevicima, jedni da se za njih ne planja, treći ih smatraju mušicima, treći ih i tako itd. Rivalite. Ovdje je kodmano je djelo koje se zove Kitabu Sunni od Abullaha i Ahmeda. Sina imama Ahmeda i mihamdana. I ovo djelo predstavlja temeljna qida i sunneta jamaata i ono je isto tako provedeno u ovih ajitima. Međutim, braćo moja draga, nije dobrno samo da čovjek ima ovu jednu knjivu kaže imam ja ki da Abullaha i Ahmeda, dosta mi naprotim mora vršiti u pogledu ove talikatne opaske koje su date vam do nakon i valjeta. Kod mene u dijelu ima u četiri različita primjaka. Četiri različite izdavačke kuće su izdale. Prvo je izdala koju sam nabavio, izdavačka kuća u Liban. Jedno kompletno pogledaj toga djela je izbašeno bez da mi se u samom uvodnom dijelu spomenlo išta. I ako bi ga jedan sad uzo i to u radio, po njemu i čitao, ljudima govorio ne, dosta je potpuno neto poglade. Drugo dijel, ovdje drugi primjer, tjeste koje je jerikritolske što kuća ga uradila, je isto tako izostala isto poglade samo što je unutra spomenla, dole negdje nadmu da su to izbazili. Treća, Treći primjerak jeste doktorska disertacija od kakpanija. Međutim, ta disertacija, vnači moja draga, krnjava. I nam je odgovorio ovaj autorovodjela i isto tako jedan da se mir riki, u opaskama na tim, znači pijetima. Gdje je spomenuo sve njegove greške koje se potkrale, njegova tomačenja i akidetske greške koje on tudeo ovaj nam slabo tako itd da kukaj uzmeš sva djela i onda kompletiraš i učiš i tražiš i raziraš i raznama znači tako dalje tek dobijaš potpunu sliku po pitanju svih nedostataka koji bi došao kako imam imam Ahmed orden ono sa ibn Ahmed Sina imam Ahmeda Kaje naslepoka kaže kaže su ile an kadati ko imam Ahmed su an kadati wa salati khalfuhum wa ma ja'a kaže imam Ahmed I kladnjanju namaza iza njih i onome što je skomenuto već sve popitane u njih. I prvi rivaj. Ako ne bude Dajja sve objeni magnetom jediniju, pas će, što kažu kozrela ko, ko, ko puška, ako bude samo uzvao jedan ili drugi ili treći, mora svoje Je kaže, prvi daj, kaže upitanje ima magnet od sluga sina, On oh, kaderija, pa mi rekao la ilu salle khalfa kaderija, neka njase kaži kaderija. Niti kaže iza mu'tezila, niti jehnija. kaže kaži Ne Nekan se iza kaderija, iza mu'tezila i iza jehnija. I se sotili U drugom eva je to odman ako nega iso kaži upita i kaži moj babo o ima imamahmed, o kaže so lahko فقال ان كان ممن يخاصم فيه ويدور اليه فلا يصلى خلفه a quei cade tai kaderia onai qui se panici utimesela e kaže poziva u kaderizam ne padna se da tako u prvom opče kogode kaderia U Ne. Ako je obični kader je klanjar. A ako je, kaže od onih koji paniči, raskolja i kojaže poziva ljuda u dugtu, i za tako se ne klanjar. I za treći rivajet, kaže on, ko negira ilmu vahi, Allah kaže, za takvog se kaže, pa taj nevnik, zaivno se ne klanjar. Jeste sada? Ko Allahu ilmu. Jer kaderi imate djevo, li Oni koji ne djevoj sam kader i kažu, No što sam I ima ova druga koji kažu Allah ne znaš šta će rob uraditi dokle god ne učini taj postupak. Jeste razumije ovo? Ne zna kaže Allah neko će sad odlaz ustanje kada to odlaz nešanu ne zna. Ne znanja o tome dokle godine sad ustane. Jedna stvar. Druga stvar kažu Allah je kaže bio a nije imao znanja. Pa je stvorio znanje. Zato se... Ima Mahmed kada je paličio samo artezirama, kako navodim kathir Bidaevanihaj u 12. Bani tomu, pa kad su mu govorili o tome da je Kur'an stvoren i prisiljavali ga na to, da kaže, i moći udarali zbog toga, pa Halifa bio tu prisutan, Halifa i svita čitava njegova sva, ministr, veziri, havije, ovom jedinu lamzima, i udaraju. Paño a kaže, i smejosta kaže, a on kaže, kur a ne kaže, kaže Allahu Allahu kelamu Allah, ga ni makhluk, i ni je stvar. Od ubijega. Zbog čega? Zato što je to od Allahovog znanja. Je Allahovog znanja nisu stvoreni, od ubijega. Svojstva koja su da je Pa mi je imam imam kaže, govorio ako. Ako je kaže Allahovu znanje kaže stvoreno Onda se odbidostu lorvii nevjenici Kaže men kale Igmu Allahi makhluk fa hube khafiru Ulaqo evi kala Kom budi kaže rekao Be, <coughs> kajal, be Allahovu znanje stvoreno taj nevjeni A Kur'an je od Allahovu znanje Pasurek i khalifi kaka wa kaka Kaže protekvi idio i tebe i nas Irojni kao da de Kur'an makhluk Ve stvoren Kur'an I mi to šman čukromaske mi je od Allahovu znanje jer Allah ovo je šta stvoreno. Nije u znači. Pa su ba tu udarali. A bio je postavče, to je bilo čini mi se 23. 25 dama na zanim, kako se navodilo. 23. ili 25. Nakon udaranja i mučenja, frbas, billah, Jalatima, kaže znao bi je khalifa, govoriti u onim dželatima, kaže jače Allah, mi kaže ruku, odkinu udara jače. Zamislite. Zato idem taj mije, mi to poslije razvađivati, kada govori tamo, o novotarima, kakvi je svakljivo da imaju. Najgora vrsta novotara jesu, kaže, oni ne samo da pozivaju novotarima, da pozivaju novotarima, nego naproti kaže ljudima, što bi nekako, oduzima od imenka ili prava koja pripada i zatim prisiljava ih razlih lepotama na ono čemu se sve nalazi. Neću odiriti na njihom menedžu. Neće odjeti nikakve pomoći, ni izbejtul mala, ništa. Ne da da se jedi, umri od dana. A zatim kaže šta? Prisiljavaju ljudi na trup. Zatvorima, udaranjem, prisilom i tako da je. I ovo je najgora kategorija. I ovo je bilo vremeni mama Ahmeda, muatezi. Gdje su ljudi uzimali metak i mami, nisu im davali niti zakata niti sodake, niti pomoć betul mala. A zatim šta? Prisiljavali svakog onoga. Tvorili mu što ga kaže šta je? Jel Koran stvore, nije stvore? Kad nije stvore, Jel Koran stvore, nije stvore? Zazvob! I tako dalje. Svi učenjaci. Znam za trojicu koji su se suprostavili tome. Jedan od njih mamme? ima majmen. Ima majmen. Mnogi su zastani na teme mislili. Kad mi dovede kaže šta je, jel Koran stvore, nije kaže? El Koranu kebabullah. I s talimatom. Kaže Koran, Allah govora. Ne bi išlo da ne graže stvore, ne mi ne bi išlo I ovo se tako zove oni koji su zastali na ove meseli. Za koji ima Mahmed, ma pa govorio da su šta? Čehmije. Kad bi bil upita šta je sa ojima koji su uh, zastali na ove meseli, kaže to su Čehmije. Ali pa se vraću ibn Ma'in je zastali na ove meseli. Jahja ibn Ma'in i mnogi drugi. Jahja ibn Ma'in ima umetak. On jeđim ima neko snage da kaže Jahid i Maidin džehlija, ja neću vam ti za nekrati džehlija. Hmm? Ovdje stojimo u to s nami, to se ćemo goreći. Dakle, svega toga imama Ahmeda su, kaže, preselili u kuću namjestnika Bagdada, koji bio tu prisutan i koji su I kaže, došli smo tamo, navodim kjer i i kaže, kad su došli u tu kuću, um pa je kaže, klanjao sanjima povodnu nama. Mekum, mm, sanjima. I je rekao, znači, iza tamo ljede sakrio sanjiti, ne. Sanjima po ovu namaz. Mučili ga. Udarali ga. Zbog čega? Zbog novotarije i prisiljavali ga da bude na onom na čemu se oni dalaze. I novo tam, gdje kaže u mnogim rivajitima, kako se navod njegovom delu usul u sunne, men kole, da l'Qur'anu makhluk, fa huve kafirun. Kako bude reko da to na stranem delivnik, a khalifa, mu amatesim, bimlaji, tog volio, i zastupao, i ljudem I zatim kaže min kafir, se su tamo tam u kućevog ka Bagdala kaže, ta sota pa je kaže, klad nam san, ma podu Ovo povuši sve onom što pripisuju mamu Ahmedu Poma Pitanju. Jer ovo je najgora vrsta novotara koji su bilo ono uvijevni. Neba i danas da te prisiljavaju akidasku novotariju, da ti oduzimaju prava i meta koje ti pripadaju, ne daju te ne pomaklju, te, te, te ne daju zakata, ne daju sadake, ne daju ti izbejton mala, doko god ne brideš na onom čemu se nalaze. I zatim te prisiljavaju smrti ili živošte vredu. Nebe li bitvori? يوبي اشتاكو بيتي بلن الساني درغة استوار دايستاني قدر يرقيت اشتاكو مجوتي مراشو مع براغا اودي كناني ديغو كوي سيزولة اوني ما كنت راقز ما ازناني ديغو تخريب التهديب متحافي ديبن حاجة أسخلان. Yo, izkrače nazvači bensija, tehdeebu, tehdeebu, opetul hafini bilh hajjara, da se kalani. Tehdeebu, ima neko li kotovo mu vrata